שיעור שלושים, חלק א', מכתב מחיפה. תל אביב, יום שישי, שמונה ביוני, לגיל שלום רב, בראש ובראשונה אשאל לשלומך, אצלי הכל בסדר, אני מרגישה טוב ומבלה מצוין. השבוע הצטרפתי לטיול מאורגן לחיפה ולצפת, היינו קבוצה של שלושים איש ונסענו באוטו של תיירים. חיפה היא עיר מלאת חיים ותנועה. המדריך סיפר לנו שחיפה היא עיר הנמל הגדולה והחשובה ביותר של ישראל. אנו ביקרנו בנמל וראינו עולים חדשים באים. משם עלינו על הר הכרמל. הנוף מראש ההר הוא נהדר. מראש ההר ראינו את כל העיר, הנמל והים. צילמתי את הנוף בסרט צבעוני. מחיפה המשכנו לנסוע צפונה. בדרך עברנו על פני יישובים רבים. ביקרנו בטבריה, והתרחצנו בכנרת. מטבריה נסענו לצפת. המדריך סיפר לנו שלפני ארבע מאות שנה הייתה צפת עיר חשובה מאוד, מרכז מסחרי לאזור ומרכז רוחני ליהודים. אנחנו ביקרנו בשכונת הציירים, וראינו כמה תערוכות יפות. אני נהנית עם הטיול הזה, מאוד. חזרתי הביתה, עייפה אך מרוצה. כיצד בילית בשבוע האחרון? ענה מהר, שלום ולהתראות. שלך, סוזן. חלק ב' בנמל חיפה. חיפה היא עיר נמל גדולה וחשובה. האם הנמל הוא גדול? כן, נמל חיפה הוא הנמל הגדול בישראל. הנה עולים חדשים באים לישראל. גם אני עליתי לישראל בנמל זה. בן כמה היית כאשר עלית לישראל? כאשר עלתה משפחתי לישראל, הייתי בן שבע. היכן אתם גרים? הוריי גרים בחיפה. אתה חיפאי? עכשיו אני מבינה את אהבתך לעיר זו. מכתב מחיפה קיבלתי מכתב מסוזן. איפה היא? החותמת על הבול אומרת חיפה. מה עושה סוזן בחיפה? הרי היא גרה בתל אביב. סוזן כותבת שהיא נסעה לטיול בחיפה. מה סוזן כותבת על העיר? היא כותבת שחיפה היא עיר מלאת חיים ותנועה, הגנים הציבוריים שלה רבים ונאים. הם גם נסעו לקריית הטכניון, נכון? לא רק לקריית הטכניון, גם להר הקרמל כדי לראות את הנוף, וכן לאזור התעשייה. נכתב מעניין, אני רואה שסוזן נהנת מאוד מהביקור בארץ. חלק ג' <גימל> מתרחצים בכנרת. אנחנו מתקרבים לכנרת. הייתי רוצה לנצל את ההזדמנות ולהתרחץ בכנרת. הרחצה בכנרת היא הפתעת היום. היכן <אחנה> נלון הלילה? בצפת. קראתי שלפני ארבע מאות שעה הייתה צפת מרכז מסחרי לאזור ומרכז רוחני ליהודים. נכון, בצפת פרחה תורת הקבלה. גם בית הדפוס הראשון בארץ נוסד בה. שמעתי שהנוב מסביב לעיר הוא יפה. היכן נבקר בצפת? בשכונת הציירים ובמצודת הצלבנים. זה יהיה מעניין מאוד. הנה הגענו לכנרת. איזה מראה, איזה יופי.